Denne uge kredser vi om fællesskabets betydning og hvordan man bygger en forretning, der handler om tætte relationer samt lidt mere bløde værdier og hvordan delen vi fastholder det oprindelige, de oprindelige værdisæt, når ens virksomhed er i vækst. Grunden til, at jeg synes, det er et relevant emne, det er, at der er en stor vækst inden for alle os, der ønsker at starte vores egen virksomhed. Og hvis der er noget, der også er meget op i tiden, jamen så er det at skabe en virksomhed, et produkt, en service eller fællesskab der skaber meningsfuld værdi i verden. Og til at udforske emnet sammen med os i dag, der sidder jeg med min gæst Jeppe Skogård. Jeppe er nemlig co-founder af Rørt, der er et fællesskab og studio for bevægelse, der har gennemgået en vækst de seneste par år. Så Jeppe kan hjælpe os med at udforske det her emne rigtig godt. Moved to be moved er taglinen hos Rørt, så alt der gøres, os, det gørs med bevidsthed og med ideen om at skabe en forbindelse til sig selv og dem omkring sig. Lige meget om det er gennem yoga, trappetræning, dans, meditation, styrketræning, acroyoga eller lignende. Jeppe er uddannet yogalærer og kan mærke fra CBS, med speciale i Corporate Mindfulness. Så Jeppe, et stort velkommen, og tusind tak, at du har til at være med i dag. Mange tak, Lække. <laughs> ligesom og dig, så gør os ind på din linkedin som jeg ikke har gjort før. <laughs> <laughs> og øh, der faldt over noget ret sjovt, fordi du skriver øh, har skrevet som en, en erfaring, being myself, fra 1987 til i dag. <laughs> <laughs> Hvorfor har du skrevet det på din LinkedIn? Åh, oh, ja, det er virkelig lang tid, jeg havde været på min uh, LinkedIn, men det var det meget fedt uh, greb <laughs> der. Um, jamen, jeg, jeg tror, jeg tænker det, uh, det har, jeg har vel tænkt, det er sådan lidt træt af LinkedIn måske, og træt af, af forskellige, forskellige øh, farvefulde ting på CV'et, at... Øh, øh, i hvert fald arbejdet med at være sig selv, øh, jeg synes jeg er en ret fed præstation. Øh, øh, en, det det sværest. en... En svær, en, en svær end at leve op til, men øh, jeg sætter enormt stor pris på det øh, i relationer, når jeg møder folk. Øh, folk, der ligesom gør en, gør en indsats for at prøve at være sig selv. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at være sådan en. Øh, så... Der skal nok også være dage, hvor jeg skyder lidt uden for skiven, men øh, det er i hvert fald sådan en, øh, det, er, det er nok det, jeg vil sætte højst på mit eget CV, evnen til at være sig selv. Ja, shit. Du også du, jeg ved, du har lavet meget kur mm -hmm. som, øh, som ung, Æm, men så går du hen og tager en yogalavuddannelse. Mm -hmm. hvad, hvad eller hvem, eller hvilken oplevelse, hvad skete der her, for at du ligesom øh, fik en interesse inden for yoga? Jeg tror også dengang, jeg underviste parkour, øh, og vi var jo ligesom sådan den, den meget tidlige gruppe af parkourudøver i Danmark, øh, sådan midt øh, midtnullerne, øh, mid og øh, der var også en søgen der, sådan en nysgerrighed for, øh, hvad, hvad trænede vi også, når vi trænede. Altså, at det ikke mm. udelukkende var at, at hoppe fra A til B, øh, men at der også var en en personlig vækst som en del af det. Så når, når vi lavede lange, krævende træninger, så var der helt klart også en bevidsthed om, at vi måske måske ikke spiste en lille del af os ego samtidig. Øhm, hmm. Så, så hvad kan man sige, den, det var meget zenbuddhisme dengang, og meget sådan en streng, lidt lineær, lidt maskulin spiritualitet, men ikke desto mindre et fokus på, at der var noget øh, større. Og var øh, det noget, I snakkede om i den gruppe? Det, vi var vel et par stykker, som var sådan... Øh, Ja, men det var helt klart. Det var, det var en, det var, det, særligt dengang, tror jeg. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det er. Nu er det mange år siden, jeg har været en del af det. Øhm, så, så den del var vækket, og så var der en hel masse ting, der gjorde, at, øhm, at jeg ikke længere skulle være en del af, af parkour øhm, miljøet Det var ikke længere min praksis, og community var ikke det, jeg havde brug for at være, øhm, være omkring. Øhm, og, og jeg havde også en meget tydelig fysisk reaktion på at jeg ikke at skulle lave mere hård øh, fysisk træning. Besvimet helt konkret under en træning, som arena-skærer muskelspænding. Æm, Hvordan vidste du, at det skulle være også slut med altså parkour-tiden? Jeg tror, det fik mig til at lytte, altså, når, når man ligesom, øh, er i stand til at uden at være klar over det for sig selv til at besvime, bare at ren og skære spænding, så mangler der jo en eller anden form for flow i kroppen. Og hvor der er sikkert er andre, der kan opretholde det flow med parcours, det er der, det ved jeg, så var det ikke det, min krop og mit liv kaldte på. Mm. Øhm, så da jeg lå der på hospitalet, og øh, de var i syvr, om jeg havde fået en blodprop eller hvad der var, øh, så, så giver det jo et, et godt rum for at tænke over, øh, om man er på den rigtige bane. Yeah. Øhm, og så begyndte jeg et par uger senere øh, til noget, så sådan det mest øh, hårde, øh, fysisk krævende yoga, jeg kunne finde for at der var en eller anden form for, for blød overgang. Ja. Um, og så tror jeg, at årstidsledningen, der mødte jeg så um, Simon Kron, som blev sådan den første um, yogalærer, uh, jeg havde virkelig lyttet til, og som uh, hjalp mig uh, uh, yeah, ind i den verden. Ja. Um, Hvordan mødte meget... du ham? Um, jeg begyndte af ham til yogastudiet, så bare jeg uh, så ham uh, mm -hmm. i sin tid, som også en fantastisk lærer, som også var en af mine første lærer. Um, og uh, jeg spurgte... Så kom jeg på Simons klasser. Æ, han havde fantastiske klasser dengang. Æ, det var sådan noget... 2011-2012. Øh, ham så på Ravnsbergade. Og øh, efter en klasse, så spurgte jeg ham om øh, meditation specifikt. Æ, fordi jeg blev nysgerrig på det og Så foreslog at han, at kom hjem til mig og lærte mig meditere. Æ, og så blev vi en i venner. Æ, og øh, jeg kom afsted på en yogalæreruddannelse et par år senere. Æ, øh, ja, og så er det ligesom... Øh, vokset derfra, ja, ja, ja, som man kan sige, at den her lidt mere den her bevidsthed mm. har været ret til stede i dig fra en ret tidlig alder, kan man sige. Yeah. Okay. Ja, he helt sikkert. Jeg tror, jeg har været sådan ja, nysgerrig omkring sådan øhm, fællesskaber så altså i stigende grad mm. eksplicit omkring det, men jeg jeg tror, jeg har haft en opvækst, hvor der har været meget fokus på det, øh, fra forældrenes side. Øh, øh, og, øh, og så, hvad kan man sige, efter gymnasietiden, er det så blevet mere øh, forbundet til fysiske praksiser. Ja, så kan man ligesom finde et andet sted, ja. end, end bare i, i klassen, må jeg sige. Ja. Øhm, hvordan find, nu, nu nævner du øh, de to gutter her, og øh, også bare relationer og fællesskaber, mm. som vi kommer meget mere ind på senere. Men øh, jeg har også hørt dig sige, at du har en mentor, mm og blev bare interesseret i de her, altså de her enkelte personer i vores liv, der har så stor betydning. Ja. Æh, hvorfor har du en mentor? Mm. Og hvordan er det sket, kan man sige? Ja, jeg føler mig utrolig heldig med at, at have det. Mm. Æh, og, øh, og det var ikke noget, jeg opsøgte. Det var heller ikke en mentor, der var ude og lede efter folk, han kunne være øh, mentor for. Okay. Æh, men jeg mødte Christian Have som han hedder, mm. Æh, Øhm, jeg skulle holde et oplæg for mange år siden. Altså sådan noget, Jamen, 10-12 år siden måske. Øhm, hvor han tilfældigvis var at høre oplægget. Øhm, af andre år sager. Ikke for at høre mig. Øhm, Hvad snakkede du om? Øh, jeg skulle lave et pitch for en organisation, som jeg skulle lave noget kommunikationsbistand for. Jeg var på, på min bachelor på CBS, og var ude at skyde med kanoner, og ville gerne være konsulent. <laughs> Kommunikationskonsulent. <Yes>. <laughs> øh, og der stod jeg og talte. Øh, og... Øhm, så talte vi kort i sammen efterfølgende, og, og så ikke mere end det. Og så fem år senere var der nogle omstændigheder i mit liv, øh, der gjorde, at jeg øh, rækte ud til ham og spurgte, om han ville have tid til at, at tale med mig. Øh, og så svarede han, at han øh, var glad for, at jeg havde skrevet, øh, og havde ventet på at skrive, og, øh, og at vi kunne mødes øh, på Gamle Kongevej, øh, hvor, han, øh, hvor han bor. Øh, og så havde jeg et første møde med ham i aften, hvor... Jeg var hjemme hos ham i en... Vi tror, vi havde et møde på omkring tre timer. Og, og det var følelsen af, i det møde der, at blive set, øh, som jeg aldrig blev set før, af nogen som helst. Altså, øh, hvad kan man sige? Alle mine kvaliteter, som kan være mere eller mindre udlevet, men det, som er mit DNA. Øh, vi har alle sammen et eller andet, som vi er gode til noget, vi har svært ved. Alt det, som gør dig til lærke, og som gør mig til Jeppe, og også øh, mine fine kvaliteter, som jeg måske ikke lever... 100% ud lige nu. Han lod mig ligesom se dem. Hvordan ville de se ud, at de var fully empowered okay. alle sammen i mig? Og han talte til det potentiale. Øhm, og ikke på nogen kornig måde, bare sådan en af 20.000 volt igennem mig, da jeg kom ud og bare sådan, klokken var, det var tirsdag aften, klokken var halv tolv om aftenen, jeg stod der på gangen med kongen, var, bare sådan blæste igennem og satte mig på en café. Og, øh, Shit, Og tog, jeg meget. tog, tog notater, ja. ja. Og bare sådan fattede, øh, hvor fed jeg var. Og det fortjener alle jo, mm -hmm. at få den oplevelse. Og nu mødes vi en gang om året. Vi skal snart mødes igen. Vi gør det gerne inden jul. Ja. Og jeg ved, at jeg kan altid ringe, og der vil altid være opbakning, hvis jeg har brug for det. Men jeg ringer heller ikke mere, end jeg har brug for. Og det er cirka en gang om året, at der er brug for en kalibrering. Ja, det er sjovt. Fordi hvad, hvad, er det så et bestemt emne, du kommer med? Eller er det bare sådan, her, hvad er der sket siden sidst? Eller... Mm, ret ofte så er der et eller andet. Der var en periode i mit liv, hvor jeg havde været meget presset. Øh, var kommet ind i en, øh, øh, ja, øh, en der forsøgte at tage røven på mig, der var ret særlig ud af det, at jeg stod i en dårlig situation. Øh, og, øh, og der var han sådan meget tydelig. Øh, hvad foregår det, Jeppe? Hvor fanden er det dit lys herinde? At mm. du, øh, øh, du virker, som om du har mistet øh, retningen. Øh, og der var han meget sådan, så var det det, vi brugte tid på. Og, og så blev det sådan, øh, ja, det var det meget konkret, ligesom. Du skal finde den bedste advokat i byen. Du skal komme i gang med at træne, fordi du har glemt at træne, og det du står i i livet nu, i liv. Der er du brug for fysisk træning. Du har brug for at stå stærkere, end du gør lige nu. Øh, der er nogen, der i gang med at tage på dig. De kan se, der er en åbning. Du er alt for blød, alt for eftergivende. Så det var også helt tydeligt, det var ikke yoga, jeg skulle hjemme lave der. Jeg skulle faktisk, jeg skulle faktisk lave helt sådan solid styrketræning og ground træning, jeg skulle løbe ture. Øh, og så er, det, så, så er det det, vi tager fat i. Øh, øh, sidste år snakkede vi om kunstig intelligens. Øh, fordi det ligesom skylder ind over os. Æm, og, og hver gang er det sådan en følelse af øh, at blive kalibreret i forhold til, hvad er meningsfuldt? Hvor skal jeg lægge min energi? Mm. Æm, for eksempel så sagde han også noget så bizarres sidste år, som jeg har to børn på to og fem, øh, og havde sådan en følelse, nu har jeg arbejdet meget de sidste par år, har haft travlt, bygget nogle forskellige organisationer op, og var sådan, øh, er det ikke tid til at, øh, jeg måske øh, tage det lidt mere med ro, de kommende år. At sagde han, det, Nej, det spurgte sagde spurgte? det spurgte jeg ham om, og ligesom, det har været meget fart på, jeg føler mig lidt sådan slidt. Øhm, og så sagde han, øh, nej. <laughs> nej, nej, du kommer ikke til at, du ikke til at skulle øh, lave mindre. Øhm, du kommer til at skulle øh, slide dig selv lidt mindre, men du kommer ikke til at lave mindre, du kommer bare til at lave mere, de kommende. Og, og det er jo aldrig nogen venner, der vil sige. De vil altid øh, sige, jo, og det er rigtigt, og de to og fem, og de bliver aldrig den alder igen, osv. Og det er også kvaliteten for en mentor, som jeg ser at de siger, kan sige ting, som... For jeg kunne mærke, at det var intuitivt rigtigt, så snart han sagde det. Mm. Men den konventionelle sandhed er jo en anden. Den er noget med, at man bør. Og, ja, ja, ja. Hvad øh. man tror. Så, så grunden til, at du ligesom stoler så meget på hans ord, er fordi, du kan mærke, at det er, fordi han ser dig klart. Ja, ja. helt sikkert. Ja. Det, jeg, er ikke, jeg er ikke sådan en, der har hang til øh, profeter, eller hang mm. til... Øh, ja, sådan forskellige, lidt letkøbte sandheder. Ja. Det er helt klart, at han har, han har, han har fortjent det ved at, ved at se mig 100%. Hvad synes du om ordet? Øh, fordi det, man kan sige, at det her med, med selvbuddhismen og, og bevidsthed osv., og det falder jo ofte i kategorien for spiritualitet. Hmm. Og øh, ja, hvad synes du om det ord? At være spirituel? Hmm. <coughs> Æm... Jeg tror ikke, øhm, det er ikke noget, jeg bruger helt vildt meget øhm, som ord. Mm, men hvis jeg skulle sådan skulle, øhm, skulle tage det i min mund, eller sige, hvad, hvad, hvad, hvad ligger der i en, en spirituel praksis, mm. øhm, så, så, så tænker jeg rigtig meget, at det handler om en eller anden grad af, øhm, øhm, af evne til at. Og, og, og, og se øh, på en selv evne til at have et, et rum til at være opmærksom på, hvad er det for fænomener, der lander i min verden. Mm. Så det er ikke øh, den, hvad kan man sige, den materielle, hvis man skal sige det materielle og det spirituelle. Så er det jo meget sådan, at man, de fleste mennesker bruger det meste af deres tid på at på en eller anden måde monitorere og manage det, det materielle i deres liv. Mm. Så det er noget med, øh, hvor vil jeg gerne være hen om et år, øh, om 10 år. Æh, hvad for nogle folk vil jeg gerne have omkring mig? Æh, hus. Hvordan vil jeg gerne have de folk, der er omkring mig? Er, øh, så der er noget i en ekstern verden, mm. som man er meget fokuseret på at, at styre og planlægge. Og, øh, og det er der jo klart en meningsfuldhed i. Æh, og det er en del af ens, hvad kan man sige, når vi går i graven. Så en stor del af det, der har betydet med vores liv, det er også de valg. Altså det påvirker vores levede liv. Mm. Den anden del, det er så, nu har vi fået det hus, og hvordan er vi så, øh, hvordan oplever vi det at være i det? Eller vi er i den her relation til vores mor, og vi indser, at jeg kan ikke ændre hende. Eller det er i hvert fald svært. Jeg har forsøgt i 15 år nu. Hun er cirka den samme stadigvæk. Kan jeg ændre den måde, jeg relaterer til hende på? Og det vil jeg sige, det, det, det kvalificerer som den spirituelle praksis. Det er, når vi begynder at, at kigge på vores øh, spirit alt arbejde og ud. Ja. ja. Øhm, øh, i, i, I alle de der fænomener, vi nu har fået stykket sammen på en eller anden måde, hvordan relaterer det sig til dem. Yes. Øhm, og, og det... Øhm, og så tror jeg også, jeg vil sige, det som jeg ikke ser som spiritualitet, øhm, det er alt det, som meget ofte bliver klæstret ovenpå spiritualitet, som er det, der hedder spirituel materialitet. Altså, mm. øhm, at man, fordi man er spirituel, begynder at gå i noget andet tøj, eller begynder at gå lidt langsommere, fordi man gerne vil opfattes som spirituel, eller giver begynder <laughs> yeah. at give klamknus eller den, den nye box ja ja det er jo en ny identitet ikke yeah. uh, som man som man klistrer på og, og det er vel det det er vel den spiritualitet der er mest af. Ja. Um, og så kan man sige så kan det være at der er nogen gode grunde til det at det kan minde en om noget altså når de har bukser på så de har grimmere latin bukser på mm. så har jeg også lidt mere en tendens til at huske at meditere og så er det jo fint, så er det perfekt med de bukser. Yeah. Øhm, men i sig selv kvalificerer det ligesom ikke som noget spirituelt. Nej. Øhm, og det synes jeg, det, øh, det, det, er, det er ret fint at være opmærksom øh, på det i sin egen praksis. Og jeg kender det jo altså mm. så fint for mig selv også. For jeg kan sige, at det der, det der klæde, det synes jeg faktisk, det er lidt fedt, når jeg sidder med det rundt om mig, når jeg mediterer. Jeg kan også tænke mig, når jeg beder, at om at åbne øjnene efter yoga jeg ikke sidder og piller næs, mm. øh, men at jeg sidder måske lidt mere åben i hofterne, og lidt mere rangt end de fleste i fra fjern og så videre. Mm. Og det er jo bare, hvad kan man sige, en sød hjerne, der så også tager en spirituel praksis og gør til et sted, hvor den gerne vil pusse det ego. Mm. Men det er jo også bare for eksempel det altså, kropsprog, som du snakker om. Mm. Ja, det er jo også bare helt altså, rent dyrisk. At man Nå, okay, når hvis han sidder med åbne hænder eller åbne arme, så virker han som en mere åben ja. menneske, ikke? Og man føler sig tryg. Ja. Jeg tror også, der er nogen, der oplever en grad mindre værd. hvis jeg sidder alt for <laughs> ja. eller oplever afstand til mig, mm. fordi de måske godt kan mærke at jeg er phony, og virkelig nok ikke vil sidde så ret der, hvis jeg sad med det sidste i min ja, ja, ja, ja. Og så videre. Ja. Så, så, så jeg synes, der er en hel masse, der er en hel masse, hvad kan man sige, afveje i den spirituelle praksis, mm. Og som ikke det fine spirituelle arbejde. Det er det ligesom fra bane og i relationen ja. til det, der sker i ens liv. Borde også, inden du kom her, øh, om en betydningsfuld spirituel oplevelse, hmm. der har haft betydning for måden, du har levet dit liv på efterfølgende. Ja. Og øh, nu ved jeg ikke, hvornår du tager os med tilbage, øh, men, øh, men det er i hvert fald en måde, hvorpå vi kan lære din værdi også at kende, mm. tænker jeg. Så vil ja. du tage os med derhen. Ja, øhm, jeg, jeg, jeg tænkte øh, lidt over det. Jeg har virkelig sådan, sådan øh, på en måde, så er der to, øh, to svar til det. Øh, og øh, jeg kan starte med lidt mere sult øh, mm. sådan den mere klassiske, <laughs> den større spirituelle oplevelse, øh, som jeg øh, har gengivet en gang før, men jeg synes, den er så... Øh, Ja, hvad det fuld og meningsfuld, øh, okay. det var øh, for halvandet år siden, øh, uden var det jeg skulle øh, giftes, øh, havde jeg af at blive øh, taget på en polterabend, ligesom så mange andre, øh, oplever inden de skal giftes. Øh, og så valgte mine venner, øh, lidt utraditionelt, ikke at bruge øh, tiden på at prøve at få mig så fuld som muligt, og ydmyge mig så meget som muligt. <laughs> faktisk så valgte mine venner noget så øh, radikalt, som at sige, lad os prøve at bruge den tid på, og lade Jeppe vokse mest muligt. Altså, mm. øhm, så min 16 bedste venner øh, havde ligesom et halvt år i forvejen mødtes jævnligt for at planlægge, hvordan en weekend skulle se ud, hvis de skulle flytte mig. Lave den mest transformative øh, 48 timer i mit liv. Åh, oh, det er kærlighed, det der. Så tit så oplever man jo ligesom som yogalærer, nu har jeg tre dage med 20 elever, som jeg skal gøre mest muligt for. Ja. Her var det 20 lærer, en elev, og ikke bare 20 lærer, men det er de 20 eller 16 mennesker, som kender mig bedst, hvad kan man sige, eksklusivt min familie, som ikke var med, øhm, som planlagde det. Og, øhm, og blandt andet Simon, faktisk. Øhm. Men som så planlagde, øh, hvad kan man sige, fra fredag til søndag, og fredagen var ankomst, øhm, og så hele lørdagen var sådan et langt ritual af forskellige bidder, øh, indføringen. Vi startede med en stærk praksis om morgenen. Det var ret cute, fordi øh, spændet omkring det. branding var ligesom øh, Jeppes Angels. Øh, så fredag aften sad vi og syede øh, rygmærker på øh, lederveste. Jeg har, har yndet at gå med ledervest i en periode, så alle havde fundet en ledervest. Og så sad vi sådan i den hyggeligste rockerklub og syede yeah. <laughs> det var også oh, dem, vi stod en i. Det var kombination. Det var ja, perfekt. Ja. Så, så Jeppes Angels, de mødte alle sammen op øh, lørdag morgen i øh, leder, oh. øh, øh, ledervest, og så lidt øh, orange øh, klæder i øvrigt. Og så lavede vi en rigtig sådan, fokuseret prægning praksis. Øh. Hvad er det, du forklare altså, det, er, det, er en, det er jo øh, breathwork, før det hed breathwork. Øh, så... Æm, så, ja, så væretrækningsøvelser. Ja. Forskellige manipulationer af væretrækning og lidt yoga. Æm, og så en række forskellige sådan, øh, undersøgelser. Jeg blev ud af skoven med nogle spørgsmål. Kom tilbage, blev bevidnet i at øh, dele dem. Æm, fast forward til aftenen, hvor der var en, øh, en sharing cirkel, hvor jeg lå i midten. Æm, Avalon, en anden af mine venner havde lavet en smuk, øh, en smuk mandala øh, med... Øh, rød tubor øh, lidt øh, saltkringler øh, ja forskellige lakris og sådan, jeg føler mig meget set i den mandala, jeg er ikke den store, jeg har ikke bygget så mange mandalaer i mit liv, øh, men den der øh, ja, den resonerede ret fint ja. øh, hvor jeg skulle ligge og så delte hver og en af dem ligesom en oplevelse med mig fra mit liv, øh, som, som ligesom øh, sagde noget øh, om mig om relationen og som blev enormt stærk og jeg føler mig enormt set som så sådan en hvis man har prøvet sådan praising-cirkler, øh, som alle også fortjener at prøve, det er enormt stærkt, og det tager ret tit røven på en, mm. øh, hvor, hvor kraftfuldt det er at blive set øh, af folk, blive prist for det øh, lys, man er hver især. Lidt som man kan opleve, leve man men så i en gruppe. Mm. Efter det bliver jeg bedt om at gå op på mit værelse, med varmt tøj på. Jeg kom ned igen, øh, hvor de så alle sammen stod ude foran stille, med lys hver især. Øh, og så begyndte vi at gå, vi var i Sverige, øh, så vi begyndte at gå ind i skoven. Øh, det var mørkt, Kom ind i skoven, ret dybt ind i skoven, så stod der to af mine bedste venner, Peter og Rasmus. En mørkklædt og en hvidklædt, og den hvidklædte repræsenterede den mørkklædte repræsenterede fortiden, og den hvidklædte repræsenterede fremtiden. Mm. Og først der så fattede jeg, at vi var ankommet til min begravelse, at at det ligesom var at de var alle sammen mødt op for ligesom at tage afsked. Mm. Så kom Peter, som er en stærk gut. Og løftede mig ned i graven. Æm, og så stod alle omkring. Æm, og ligesom så det slutte. Æm, med, med et nærvær og en ærlighed omkring. Æ, det er nu, det slutter. Æm, så det, folk blev meget påvirket. Æ, og, og jeg kunne se skiftet. Jeg kunne se skiftet i med venners øjne, som ligesom kunne se, okay, men det er en anden virkelighed nu. Mm. Fordi jeg skal hjem og tage mig Jeppes kone og mm. Jeppes børn. Æ, og sådan ligesom så det ske. Så forlod de mig, og så fik jeg lov at ligge i skoven øh, alene. Og hvad var det, der skulle dø? Jamen, øh, jeg fik lov at opleve, lad os sige, det er nu. Mm. Æ, det var det. Æ, og du kommer ikke til at fortsætte. Det er slut nu. Alle relationer, alt hvad jeg ejer, øh, alle mine roller, alt øh, mm. er, er over. Og så lå jeg der, pakket ind i ting, fordi de dækkede mig ikke til med jord. Øhm, det havde jeg haft det en fint med i situationen. Jeg var virkelig sådan fuld overgivelse til det. Ja. Og sikkert også efter den her praising, det var ligesom bare sådan fuld tillid. Okay. Øh, og så lå jeg der, og det blev stille i skoven. Øhm, og så begyndte, øhm, efter måske 10 minutter, var jeg ligesom havde ligget og, og set, set det slutte, ligesom taget afsked med uh. alle øh, relationer, øh, som er det for mange, tror jeg, sværeste. Mm. Øhm, så begyndte der sådan en, og det gik ikke. Altså det var smertefuldt, men det var ikke sådan en, det var en, det var en sådan en en, en frisættelse på en eller anden måde øh, hver gang. Der var noget jeg slidte på. Øh, så begyndte... det var som om at skoven fik en puls, tu, tu, tu, tu, tu, tu. og det har sikkert været min egen puls, men det lød som om at det var hele skoven, der begyndte mm. at pulsere. Og så øh, midt i den sådan meget, meget smukke oplevelse af sådan en enhed med skoven en, ja, bare blive en del af det ja. øh, af skovbunden. Jeg lå jo Ej, hvad kan man sige, 50 det. centimeter underground, fordi det gravede et kæmpe hul til mig ikke? og kunne bare se øh, fyrtræernes kroner oh. øh, så kom der øh, en løbende igennem skoven med en gang, og ligesom blev en del af den der duf, duf, duf, og det var så signalet til, at jeg komme op ja. øh, og begyndte at bevæge mig tilbage jeg kom tilbage til et stort bål, de havde lavet hvor øh, alle de her folk, jeg holder af stod og sang rundt om ja. bålet øh, og så holdt vi fest Æm, Shit, en æm, genopstandelse. Præcis, og, mm. og, og, og, og det kæmpe privilegie var jo, mm. at jeg fik lov at dø og leve videre. Mm. Og jeg kunne mærke det, at der var en crispness, da jeg kom tilbage næste dag og så min kone mm. og så mine børn. Æm, og det, og det, er jo, det, det er jo kunsten, det er jo en spirituelle praksis, det er jo ligesom at, at være i stand til at kunne se ting på ny igen yes. og igen. Ikke tage for givet, leve med gratefulness, altså leve med taknemmelighed mm. over det, man har. Jeg har hørt Sam Harris, som er en fin spirituel lærer, øh, sige, øh, prøv at forestil dig, hvis du ligesom skal forbinde dig til, til gratefulness, ikke? Øh, prøv at forestil dig, at du skal dø, øh, du er væk, du er, har forladt den her verden, men du får lov til én gang at komme tilbage til et morgenbord med din familie. Hmm. Det er alle de trivielle ting, I altid har ved morgenbordet. Ungerne vil stadigvæk ikke spise, din kæreste blæmer dig for et eller andet. På trods af alt det, overvej hvor taknemmelig du vil være i det øjeblik, hvis yes. du får lov at opleve det igen. Jeg, jeg kan mærke, ligesom Bob, jeg begynder jeg at græde bare ved tanken om, at få lov at sidde ved det bord der igen. Ikke? Ja. Jeg vil give alt for det, ikke? Hvis, hvis det bare havde været slut. Og jeg tror på, at den spirituelle praksis, og jeg kan se det på folk, hvor det fungerer, tillader folk at sidde med den taknemmelighed. Mm. Og det er det samme, det samme havgård, de spiser igen, og de er taknemmelige for den. Æh, det er jo stort, det er, jo en, det er jo en praksis, der på en eller anden måde virker, ja. når vi kan leve på den måde. Og, øhm, og det kræver sig lige 16 venner og en begravelse for at få mig derhen. Øhm, det er også bare et altså sindssygt, virkelig smukt venskab, I har. Helt fantastisk. Wow. Helt fantastisk. Æhm, ja, enormt taknemmelig øh, for det. Æhm, og det øh, det har det faktisk ændret på, hvad, jeg siger, hvad, handler, hvad handler yoga om? Hvad handler den spirituelle praksis om? Den handler om at dø. Mm. I sidste ende så handler det om at dø lidt hver dag. Og jo mere vi kan dø hver dag, i stedet for at dø den sidste dag, mange af det er virkelig det modsatte. Vi bygger mere og mere identification op. Der bliver flere og flere ting, vi holder fast i. Og det gør, at døden så bliver tilsvarende, mere skræmmende, mm. mere krampagtig. Og der er også nogen, der lykkes med at slippe mere og mere hver dag, og det bliver mere og mere oh. ja. øh, frit, fordi det ikke er tynget af det, så det, det, det har været, sådan. det har været virkelig et, et, et, den har drejet, drejet noget for mig, og det er blevet, har bestyrket følelsen af at, at non-attachment praksiser, altså praksiser, hvor vi giver slip, ja. er, er væsentlig i min i min yoga praksis. Og det er jo sådan en stor ting, og det kan man sige om det kan man ikke. Lige rein med ens venner, de gør, og det bliver formentlig et eller andet landet ned på godt og skade. Men hvis man ikke er så heldig, og det er derfor, jeg tror, jeg har lyst til også at dele, hvad kan man sige, et, et dagligdags, øh, som ikke er, men det, sker sgu, det sker sgu udenligt, øh, det er øh, oplevelsen af at stå øh, i relationer, i dramaer, og være i stand til at være der, ikke reaktivt. Så... Så når din kæreste råber er der, eller der er en ansat, der er blevet sur på det, eller nogen føler, whatever, der er konflikter, evnen til at være der, øh, lyttende, åbent, kærligt, på trods af alle projektionerne, på trods af alt. Altså have det øh, ydre blik, der gør, at man er i stand til at være der, og ikke bliver en del af et melodrama, mm. men kan... kan kan, og ikke skabe mere vold, mere lidelse i verden, man kan være der på en lyttende, åben måde. Det synes jeg er enormt kraftfuldt, når man mærker det. Og ofte jo stærkere stormen er omkring en, og at man på trods af det kan være der uden at lukke ned. Det synes jeg er sådan det, det, det, det er sådan den store dagligdags spirituelle oplevelse, som ja. jeg synes er rigtig rig, og som jeg synes man sagtens kan lytte til at være opmærksom på. Ja. Er der noget, du tænker, at øh, vi mangler at vide om dig, for at forstå hvorfor, at du har været med til at starte røret? Hmm. Jeg har en sådan øh, altid været enormt sådan øh, drevet mod øh, at se øh, folk øh, vokse. Hmm. Altså det har været sådan en helt sådan intuitiv lyst, og der er, ikke, der er ikke noget, der kan få mig til at hyle, Så når der står en eller anden, jeg ikke kender på scenen i X-Factor, og sådan en helt forkryblet at det lige pludselig finder ud af, at, at jeg kan godt synge. <laughs> ja. sådan, den, det er jo det, er jo det yeah. bedste i verden, at få lov at se det. Øhm, og jeg har det på samme måde. Øh, altså, jeg har købt en gammel skolebus i mit liv. Jeg har købt en gammel skole. eller en gammel skole. Jeg har købt øh, et bordel. Der, hvor jeg bor i København nu, er et gammelt bordel, som jeg overtog og helt drevet ned. No den samme person, som prøvede at tage røven på mig, så det er tilbage til den oh. historie. Men jeg købte det øh, af, af, af en gammel prostituæder, <laughs> som så, øh, og så videre, Men det har været sådan en, øh, hvad kan man sige, uh, og faktisk også rørt, hvor det ligger. Det har også en smadret lomme, som så er blevet mm. øh, poleret og har fået kærlighed i sig. Og og helt fra start af røret, det var virkelig sådan, det var, jeg tror, det var sådan, det var en stående joke, som jeg ikke kørte, men som alle andre sagde, ja. hvor, hvor, ligesom, hvor nedkørt det var, det sted, jeg havde fundet. Og jeg havde ligesom været sådan helt oppe og kører det, fordi jeg synes, det var så fantastisk at kunne se alt det, det skulle blive. Øhm, men folk kom ligesom jo selvfølgelig bare til de der 50 km opbevaringsrum hvor det regnede igennem loftet. Og var ikke sådan, wow. Men jeg var jeg havde det så vildt over det, at, at, at, at, at jeg tror, i det omfang, så forelskede folk sig i den begejstring, jeg havde for det. Mm. Og på samme måde, så tror jeg, jeg har haft det sådan, mange gange, at jeg ser folk og, og, og bliver sådan, du er, du er så fantastisk. Mm. Altså sådan helt vildt fedt, at du kommer til yoga i dag. Yeah. Eller hvor er det sindssygt, at du næsten sparkede op i en håndstand. <laughs> Eller at du turde gøre det, og du kom ikke til skade. Yeah. Eller sådan, er det bare den der, den måde, tror jeg, jeg har levet på og haft venner på uh, hele mit liv. Mm. Um, og det tror jeg, sådan, det er jo meget også ene uh, i rørt. Øh, og skabe skabe en, et community hvor man ser hinanden på den måde. Ja bestemt. Ja, så, så vil, du, vil du forklare værdierne bag rørt? Ja, vi har lige sådan hvad kan man sige sådan voldsomt øh, ekspliciteret det, men den grundlæggende øh, hvad kan man sige ordet øh, mm. at blive rørt øh, rummer sådan et løfte om at vi kan røre os og at i takt med at vi rører os er der også et potentiale for at det rører os emotionelt, spirituelt og øh, og det vil afsætte, at vi tror på, at bevægelse gør en forskel. Vi tror på, at det hjælper, eller det gør en forskel at møde sig og synge, danse, mm. Så der er, et, der, der er et afsæt i, at vi tror, at vi kan ændre os. Og det er i virkeligheden. Ellers det lige meget, hvis vi ikke tror på, at det er muligt for folk at ændre sig. Og det forstår jeg godt folk, hvis man ligesom lidt mister troen på, fordi man synes, jeg gør det samme igen og igen og igen. Men det er muligt at ændre sig. Mm. Det er jo tilbage til buddha han, var ligesom sådan, han startede med at lave masser af bøvl i verden, og få masse masse ting op. Og i sidste ende, så endte han med at blive unenlightened mm. og leve et liv, uden at skabe mere smerte. Mm. Så, så det, det er ligesom, okay, det lykkedes. Og vi kan også godt se, du kan sikkert venner, hvor du tænker, de har virkelig ændret sig. De har flyttet sig fra hvert et sted til hvert andet sted, yeah. hvor de skaber mindre smerte. Det andet ser man også. Men, men anyway, det er muligt. Så, så, så, så handler det om, hvordan kan vi lave et community, som skaber bedst muligt rum for, at den proces sker. Hmm. best muligt rum for transformationen. Okay, men det handler så for os, det handler om en række praksiser, fordi en praksis tror vi ikke på at gøre det alene. Vi er eklektiske. Vi samler fra forskellige øh, discipliner. Øhm, og når vi så har de praksiser, og hvis ikke også de bliver undervist øh, på et kraftfuldt sæt, ved siden af det, der har vi så det, der ligger omkring, som er, at der skal være et støttende fællesskab. Hvis du kommer ind et sted, og du i tvivl, om um, du har lov til at være der. Uh, hvis du mærker en koldhed, uh, ikke at blive anerkendt ikke at blive set, mm. så kommer du formentlig ikke igen, eller du får i hvert fald ikke lyst til at overgive dig uh, og reelt vise, hvem du er. Så vi har fra start af sagt, at det er helt enormt vigtigt, at der er det, community har brugt ekstremt meget energi på at tage hånd om det fællesskab, fordi vi uh, har meget svært ved at se hvordan den spirituelle praksis kan, kan blive støttet uden man også har det. Ja. Jeg var også altså jeg var til en yogatime i går, mm. hvor du også øh, vi starter til med at synge, men hvor du også lige inden vi går i gang, sådan, hvad er det nu du hedder mm. og sådan noget, vi en ti, vi, ikke, vi sidder 50 mennesker i rummet mm. og sådan noget, ikke? Men det gør bare at man er sådan okay, han ved hvem mm. alle de her mennesker er. Ja. Øhm, så hvordan fanden opretholder man det, mm. når der lige pludselig ikke er 50? men der er 500. Ja. Øhm, jeg tror en stor del af det er ligesom at insistere på, på nysgerrighed. Mm. Øhm, der er jo mange ting, der ændrer sig, øhm, når man går fra at være 50 til at være 500, og det er vel også noget af det, som kan være interessant for andre folk, der starter fællesskaber, fordi det er sådan en, vi har haft med os fra start af, mm. hvor så øh, den indre kirklen, da vi var 50, fordi vi har været to i rørt, Mm. og vi har været fem i rørt, og 10 og 30, og vi var enormt glade, at vi ramte 50, og 100, og så tror, at vi havde ramt 100, så er det sådan, øhm, ja, men skal vel ikke være flere, eller sådan, ja. så ryger fællesskabsfølelsen, og det samme det sagt, at det vil være 200, og mm. 300, og 400, øhm, og, og, øhm, og jeg kan sagtens forstå den concern, øhm, og jeg tror, at noget af det, der har været vigtigt for mig, det er ligesom at, øh, at sige, men vi, skal ikke, vi skal ikke lege gamle dage på noget tidspunkt. Vi skal ikke være sådan, oh, om det kunne være dejligt at gøre, som ligesom vi gjorde det sidste år. Det er, ligesom, det er ikke noget levende dynamisk community, hvis vi begynder at snakke i den retning. Mm. Øhm, der er også noget eksklusion i, gerne vil være den der inden gruppe, og jeg er ikke lige så cool, hvis der kommer et ekstra, eller kommer der en nyere. Der er alle sådan egne dynamikker i at være en del af et fællesskab, som går i gang, mm. og som ikke handler, som ikke er generøse dynamikker, men som er sådan noget med... Jeg har engang følt mig udenfor, og det er bange for at komme til at ske igen, eller hvad det nu er. Ja, Æm, så øh, jeg, jeg tror på, at der er noget, der hedder sådan 200 menneskers regel, hvis man gerne vil opleve, kunne være et rum og opleve en eller anden form for intimitet. Derfor mm. vores festival uberørt, som vi holder ved. Sommer, eller holdt første gang i sommer. Øh, der var det ligesom et maks på 180. Øh, fordi så kan vi stadigvæk have en samtale mm. hele flokken. Æ, så det var vigtigt for os. Æm, men når det er et community, der mødes sådan 50 mennesker til en praksis her, 100 mennesker til en fest her, 20 mennesker til en yogaklasse i morgen, så oplever jeg ikke det som en, en begrænsning. Så er det mere noget med at holde fast i øh, hvad kan man sige, de grundlæggende værdier, den grundlæggende måde at møde hinanden på, mm. og den grundlæggende nysgerrighed på, hvem er det, der kommer ind i klassen. På trods af ja. det er noget nye næste gang, så vil jeg... Øh, det er enormt vigtigt for mig. tænke nu, hvis det er en person, der er til yoga første gang. Og jeg ved, hvor meget yoga har gjort i mit liv. Mm. Det er en kæmpe ære, kæmpe ære, at få lov at være den første den person den laver yoga med, jeg skal have med at vide det, hvis det er tilfældet, ikke? Jo. Øhm, for jeg skal gøre mig ekstra umage med den person, det, det betyder noget for mig. Mm. Øhm, så so, so, so, so, so, so hvis man husker en selv på, hvad er det, jeg har i hænderne? Okay, det, det betyder noget. Så ja. gør jeg mig også umage. Ja. Øhm. Hvordan så? Fordi det, det, der jo også, det, det her jo også tyder på, er, at der er en enorm stor ripple-effekt, kan man sige. Så de værdier, der er bjørn, har startet rørt med, mm. er jo også det, man øh, typisk ser i de medlemmer, der er rørt. Mm. Øhm, hvordan, også bare fra et, altså fra et lederperspektiv, mm. hvordan, hvordan sørger man for ligesom at, at, at, at øh, hvad hedder det kulturen mm. så dybt ned ja. i fællesskabet og menneskene, ja. at det går videre? Der er jo, jeg tror, der er jo mange sådan... Øh enkelte del af det. Man kan sige, lærergruppen er jo en vigtig del af at være repræsentanter for en kultur. Så mm. det har vi brugt meget energi med alle årene, lærerne og sikre Og, og i starten, der, tror jeg, der var jeg sådan lidt usikker, så der ansatte jeg en del, som jeg anså som stjerner i bevægelses mere end dem, der gerne ville være en del af at skabe et hold sammen. Mm. Øh, og det var min usikkerhed, for jeg var i tvivl. Er ideen stærk nok? Øh, det ved jeg sgu ikke. Og der er heller ikke noget community nu, så jeg ansætter lige dem, der er de jeg ser som de stjernerne på hver deres... Øh... Altså yogalærere, yeah, yoga Ja, yoga eller hvad det nu var, ikke? Øhm, og, og det var slet ikke alle dem, der syntes, det var fedt at, at bygge noget sammen. Og helt fint med det, det var bare ikke, det var ikke godt at lave rørt med. Mm. Så, så dem, der er der nu, det er også nogle, der er rigtig gode holdspillere. Øh, og så har jeg været sådan, så skal I blive stjerner igennem det her. Yeah. Øhm, så så det, de har været en vigtig del. Så har vi haft øh, sådan øh, vi har haft konkret nogle... Fordi vi havde det der øh, lorte øh, storage room til at starte med, yeah. som ikke fungerede. Så var der øh, automatisk mange sådan, praktiske projekter. Vi skulle, vi skulle løse ting, og, og Bjørn og jeg havde ikke tid til at gøre det hele. Så vi inviterede medlemmer til at komme og være med til at bygge. Øhm, og den der øh, vibe med, lad os bygge noget sammen, har været enormt stærk. Mm. Og det er noget af det, den der stadigvæk er der, savner. Altså fra den gang. Fordi det, det gav noget. Yeah. Og, og det ville have det Hvad er det, det giver jamen, vi skaber noget sammen, ikke? Men en del af det. Man går fra at være forbruger til at være medskaber. Mm. Og vi er trætte af at være forbruger. Vi er trætte af at blive dumbed down til, at du giver mig nogle penge, og du giver dig noget yoga. Og det kan man ikke i sidste ende. Mm. I faktisk, så giver, om manden, så giver du mig nogle penge, og så laver du noget yoga. Mm. Så er jeg der og siger noget sådan, men det, det er jo din investering i sidste ende, også i ja. at komme på modten og overgive dig. Øhm, og på samme måde, så er der sgu også, altså dem, nogle af dem, der har fået mest ud af de sidste seks år, er nogle af dem, der har givet mest. Men det er, det, er også, det er også det, der faktisk, altså det giver super god mening. Hvis man kommer til rørt for at føle, at man er en del af noget, mm -hmm. så er det jo klart at den følelse, man får af at hjælpe til. Yes. Det er det, du betaler for. Ja. Ja. Og, og, og det, det bryder jo med sådan en klassisk øh, consumer mindset. Mm. Og nu har jeg betalt dig en masse, så skal du give mig en masse. Ja. Nu har du betalt mig en masse, nu kan du få lov at give en masse også. Wow. Mm. Øhm, og, det, øhm, og det er klart. Der gør man sig selv sårbar, og der skal sikkert også være nogen, der sidder og lytter til den her podcast og tænker, at det er jo sgu smart, Jeppe. Du får folk til at betale, og nu arbejder de også frivilligt for dig. Øhm, og det, øhm, det det kan jeg sagtens øhm, sådan, hvad kan man sige, se fra, fint, og jeg er ikke så... Øhm... Man kan sige, der må man altid kigge sig selv og sige, hvorfor er det, jeg gør det her? Mm. Øhm, og, og, og mange af dem, der gør det, dem, jeg tror, mange af dem, jeg hører, har de forbehold omkring det. Det er typisk folk, der ikke har prøvet at organisere frivilligt arbejde øh, og både meget energi. Det kræver i sig selv. Mm. Øhm, altså, man, man, man, man overvurderer lidt, ligesom, hvad er the bang i det. Den største værdi i det, det er fedt at få gjort noget, den største værdi i det, det er, at det skaber et, et, et hold. Mm. Altså, de folk, der har bygget saunaen på rørt, som var medlemmer, altså, de mødte op og gjorde det og fik det til at ske. Og det fællesskab, der blev bygget der, er det stærkeste, måske egentlig stærkeste i røret. Ikke? Ja. Æm, og de er stadigvæk der, da vi skal skifte ny sauna-komme, de har smidt vand på saunaen, og sådan, de ja. ejer det skidt. Så passer man også på stedet. Der er masser, mm -hmm. ja. masser af ejerskab. Det, det, det, det, men det er jo et hjem. Altså, du, du behandler det som det, i stedet for noget, du kommer og bruger penge på. Ja. Æm, og, det, og, det, men, og det er let at være romantisk omkring det. Æ, mm. Det er så hårdt arbejde, og det kræver konsistens. Hvordan får man folk til at tro på en kultur, spørger du? Jamen, det er jo ved at møde op igen og igen og igen. Og selvom der er meget co-creation, så er der stadigvæk øh, altid nogle ting, som ikke er lige så co-creation-agtige. For eksempel, den opværste, der skal tages kl. 2 om natten. Den tager I, I belong. Øh, altså, Jamen, og, og nej, der, der, der er vi så færdige med at belong. Og, og det forstår jeg sgu godt. Altså. Det, det, det, det tror jeg, der er jeg nok også selv som fra festen. Øhm, ja. så, så, så, og, og vi har holdt fester, fordi vi synes det er fedt at holde en fest, og fordi det giver så meget til et community igennem alle årene, så vi har jo, hvad kan man sige, vi har virkelig også givet og skabt ekstraordinær værdi, ja. og gået forrest og vist, at det er sådan her, vi gør det igen og igen og igen. Mm. Det, tror jeg, det tror jeg er det vigtigste ja. for at etablere en kultur. Hvorfor er relationer så vigtige? Nu kan man sige, at det har været lidt en, hmm. en rød tråd i hele vores samtale, hmm. faktisk. Ikke? Men hvor, hvorfor fanden er det så vigtigt? Hmm. Jeg tror, altså der er jo dels den ting, som også tænker er fint lige lidt berør, men det er, at vi har alle sammen det der behov for øh, at høre til. Hmm. Øh, og vi har det indlejret i vores DNA. Øh, tænker jeg historisk, at det har været livstruende ikke at høre til. Hmm. Og man okay. kan sige hvem fik lov at bringe generne videre? Det var dem der var en del af en gruppe. Dem der ikke kunne finde ud af en del af en gruppe, de er blevet et af nogle sabeltier på et eller andet tidspunkt. Så de har aldrig fået lov at forplante sig. Mm -hmm. så, så, så, så vi sidder her, der er meget fordi vores forældre er på et eller andet tidspunkt. Min forældre knaldede, og dine forældre knaldede. <laughs> og det kom der så nogle børn ud af. Og deres forfædre har gjort det samme. Mm. Men det i sidste ende, eller for 15.000 år siden, der fik lov til det. Det var dem, fundet være en del af et fællesskab. Så jeg tænker, der er noget. Altså, man ser jo det der, når folk kommer ind i en ny så er der ligesom bare reptilhjernen er i gang. Man troubleshooter, man er bange, man er løt. Mm. Og den del kommer vi ikke til at slippe for lige foreløbig. Så der er noget sådan helt basalt, jeg skal sikre mig, jeg hører til. Æm, så, så relationerne ved vi er livs afgørende Mm. så tænker jeg at i den spirituelle praksis, der er det rigtig sundt at være en del af et fællesskab, fordi ens fællesskab også øh, kan pege på, hvor man ikke er endnu. Altså, øh, yes. kan, kan reflektere en, øh, ja. kan trigge en, øh, kan også øh, hjælpe en op. Øh, der er sådan en, en fin, fin kraft imellem mennesker på den måde. Der er en nysgerrighed. Mm. Øh, der er en hel masse... Det er som om, man sætter ekstra strøm til ens praksis ved at lade nogle mennesker... Øh, være omkring i. Så jeg tænker, man kan nå rigtig meget i hulen. Men der er også en masse ting, man ikke får lov til at kigge på i hulen. Ja. Og derfor er det rigtig fint. Og det er også rigtig fint at begynde at tænke på, hvad er min praksis? Fordi er den 75 minutter om ugen, når du kommer til yoga? Og så er du dum svin resten af tiden. Mm. Eller kan man begynde at tænke, om det var den formelle praksis, der sluttede efter yoga -timen. Nu skal jeg hjem til min kæreste. Hvad betyder det, hvis praksis fortsætter? Mm. Der hvordan møder jeg dem? Så man langsomt begynder at skubbe praksisen ind i andre relationer. Så man nærværende, så lytter man. Ja, du Man er knap for sin havregrød om morgenen, ikke? Lidt mindre, ja, du er ja. glad med, du er lidt mindre reaktiv, osv., ja. videre, Og, og, og det, det synes jeg, det er jo... Så inkluderer man jo hele livet, det er jo øh, at, og, øh, at følge sin dame. Øh, det er at gøre alle alle ens handlinger og tanker til et stykke spirituelt arbejde, mm. øh, som jo klart er en høj bare at sige, men vi skal håbe på, hvis vi ved det, det er svært at ændre sig, det er udfordrende, så, vi, så er det lidt, lidt naivt at tro, at de der 75 minutter hver torsdag eftermiddag, når du kommer ind med et eller andet helt stresset nervesystem, ja. kommer, kommer til at klare den. Og det er jo derfor også, at folk, tror jeg, bliver inspireret af, Okay, men så lad man da for helvede få det der skud psykedelika. Fordi det ser ud som om, det på ret kort tid mm. kan sende en God, også, godt, ikke? godt stykke af vejen. Ikke? Yeah. Øhm... øhm og der oplever jeg ret tit, at den der øh, trampolin-spiritualitet, øh, hvor man får et ordentligt afsæt mm. fra, hvor der er tit, at tyngdekraften øh, kommer til at virke igen. Yeah. Øh, og hvor jeg på mange, mange dage vil, vil pege retning af at stige i stedet for, lad os Tag et par trin, og så ryge lidt ned igen, og kravle lidt op. Og jordforbindelsen ja. med, og... Lidt mere ja. lidt mere grounded. Uh, lad os have relationerne med i det. Ja. Fordi tit så, <laughs> når det er et, et trip afsted, så, uh, så kan det være svært at huske den del. Mm. Um. Hvad gør du sig selv i din hverdag, eller i løbet af din dag, hvis du tænker, øj, nu er jeg sgu ikke lige aligned, kan man sige, mm. med min praksis? Ja. Øhm, for eksempel mandag, når jeg kommer ind til København, øh, så... Øhm, Fordi du bor i Sverige igen. Ja, ja. ja. så, så, så kan jeg mærke, at det er ret voldsomt, og, jeg til, og underviser jeg ved ud til en masse møder, og at der er fuldt tryk på de dage, jeg er. Øhm, Hvis jeg kan mærke, at jeg er lidt vibrerende, lidt mere vibrerende, end jeg kan lide at være, sådan i en eller anden grad af angst mm. i kroppen over det, så går jeg fra Nørreport ud til Rørt, i stedet for at cykle, mm. øh, og det er sådan en helt simpelt groundende praksis, øh, som, som jeg tager mig af. Øhm, går du så stresset hen til rørt? <laughs> nej, så, så, så går jeg og kigger, og, og, og oplever, øh, og er min mine sanser. Mm. Øh, jeg har lige flyttet mig med tog langt, og i høj fart, og så, selvfølgelig bliver man lidt ungroundet af det. Mm. Øhm, så det er sådan en helt praktisk ting, øh, jeg gør. Jeg lukker øjnene og mediterer. Det er det, jeg oftest finder tid til. Det, det er... Øh, og, og blive tankeløs øh, og, og være der det forbinder mig meget ofte til et øm punkt i mig selv som også forbinder mig til resten af de mennesker jeg skal møde i løbet af dagen mm. Æm, øh, det er vel øh, og så er jeg til så har jeg held til at være i en eller anden øh, længere praksis mm. lavet yoga i sidste uge det var så dejligt yeah. Æ, havde den fineste <laughs> oplevelse så er jeg tilføjet lov at drikke for det tro og mange gange, så er det sådan en øh, helt simple praksis af løbet af dagen, som jeg vælger at være i på en måde, som jeg ved øh, mm. grounder mig. Noget, du siger i, øhm, ret ofte din, i din yoga-timer, er det her med at have et soft face. Mm. Et naked face. Mm. Øhm, og det var faktisk en af de ting, jeg virkelig lagde mærke til sådan helt i, altså, mm. i starten, da jeg kom hos Rørt. Fordi jeg har slet ikke tænkt over, hvor, hvor, hvor meget jeg sådan spændte øjenbrynene, mm. eller du ved, prøvede at have dem lidt højere op på det. Sådan, mm. så, så, så ser man smukker ud, eller mm. lidt mere præsentabelt ud, og det var. Men det her med den fysiske afslappethed i ansigtet, men også det her med, jeg kan godt lide, at du så siger, ikke bare et soft face, det skal ikke bare være et blyt ansigt, du møder verden med, det skal også være et naked face på den mm. måde. Altså det her med, uden, at, uden alle de her skjold, eller mm. den her... Ja, det er, ja, jeg synes, det er en meget fin øh. Pema Chodron En buddhistisk nonne mm. Hun taler om Ligesom det jobber. Øh, hun taler om det sangha øh, Som community People who are ready to take off their armor Æm, Og det er ligesom øh, Vi har den der brønje Eller øh, sådan, hvad kan man sige, panser Som vi tager på Som også er så simpelt som ansigtsudtryk Lidt mm. spændte kæber og fordi vi har så mange næveænder i ansigtet, så er det let sted at mærke, yeah. om det er i gang. Og vi har det over hele kroppen. Øhm, og, og, og det synes jeg er en fin ambition at have, at man kan afklæde sig selv lidt. Fordi der er den der metafor om, at vi tager noget på for at dække os, øh, og der er nogle sårbarheder, der er nogle ting, vi ikke vil vise. Men det er så smukt, det er så fint, mm. når man har alle de der nøgne ansigter, øh, som, som har overgivet sig til noget. Man kan mærke, at de er gået indenbords. De er ikke længere på jagt efter anerkendelse, mm. eller socialt opmærksomme For det der selvfølgelig, lever der meget i det community, og det er jo på godt og ondt, for det kan også yeah. tage en ud af praksis, når man ved ham derovre, eller hvad det nu er. Ikke? Øhm, så, så fint. Det virkelig sådan en følelse af, okay, nu er, nu er vi der mm. i rummet. Vi er tæt sammen, vi er fierce, vi er on the edge, i forhold til, hvad vi kan øh, sådan øh, containe, yeah. beholde ind i vores krop, øh, og, vi har mod til at være der øh, med sådan en ærlighed ja og sådan altså, en altså, evnen til at være sig selv i mm -hmm. rummet med andre ja det ser virkelig også det her med at belong to something altså det med, at man, man kan ikke føle at man man kan ikke føle sig connected til andre mennesker hvis det er en falsk version af sig selv ah det vil nok snise sig så tror man måske om er det så fordi at jeg putter det her det her ja, ja. Skjold på, skjult på så ved man ikke det er dependent ja Ja, og jeg tror, realistisk set for mange, så er det en, så kan man sige, så begge ting i spil, ikke? Æ, mm. Eller sådan, man vil ikke møde op, hvis det ligesom er et eller andet, sådan sårbarhedsfascisme, hvor du skal være åben og afspændt, og du må ikke løfte øjenbrynene og yeah, yeah. så videre, så videre. Æ, og det er sådan, så det er sådan en, en, det, er en, det, er en det er en meget sådan omfavnende måde mm. at, at gå ind på. Det kan også blive sådan nærværsfascisme i, i yoga-kredse, øh, hvor det ligesom sådan, var, var, var du lige fraværende? Eller, og det er bare sådan, <laughs> ja. ja, det var jeg, og det er en del af det, og jeg skal have lov til også at være det. Ja. Æm, og jeg skal have lov til også at den her pæn. jeg øh, så ham, øh, inden den første jokalærer, han sagde, altså ja, hvis du ikke kan elske den her, øh, tror jeg, han sagde, lidt overvægtig, middelalderne kvinde, der har fundet en lyserød jokamåtte, og det er præcis, fordi hun har den her lyserød hun er kommet til yoga. hvis du ikke kan elske hende, mm. så er det ikke hendes praksis, der er et problem, så er det din praksis, der er et problem. Mm. Æh, og, og det er bare, det er, det er enormt fint at ligesom, ja, øhm, yeah, det er let at blive farvillig. Øh, ja, vi vil gerne være her, vi har nogle idealer, og så er vi mennesker, yes. der kommer og gør det, og der er sikkert også, kan vi mange procent, der kommer bare fordi de håber på at møde en anden, øh, eller de ved. Og så det ikke? Ja, præcis, øh, og det er øh, fred være med det. Mm. Øh, øh. 100 procent. Ja, så det handler jo bare om på en eller anden måde at være tro mod den måde, man selv ønsker at være i verden på. Helt sikkert, og jeg kan sagtens bare få taget den op, for jeg mm. tror, det er rigtigt, at hvis man forstiller sig og oplever anerkendelse igennem det, så kan man blive meget afhængig af at, at forstille sig, mm. og det tænker jeg, det er nok det, man har vendt sig mest til, at der er en eller anden form for conditional belonging, og jeg skal være på en bestemt måde for at få lov til det, og, og så handler det om som community og lykkes med at være et sted, hvor man langsomt tør tage noget skjold af mm. og opleve, okay, det var også okay, yeah. eller wow, det føles godt, eller sikkert nogle freaks, der er herinde, præcis i det her rum, det er altså så grimt, som de danser, så skal jeg sgu da bare fjøre <laughs> den af, uh, yeah. og så videre. Um, så der er meget den her nysgerrighed for er det på verden. Skal vi slutte af med det? Nysgerrighed for verden. Den, nysgerrighed for verden. Den er jeg med for. <laughs> tak, Jeppe. Selv tak.